Згадки про кіно-кефалів або ж песи-головців трапляються серед античних істориків так часто, що мимоволі починаєш задумуватися, звідки росте ця одностайність. Скажімо, Геродот, Мегасфен, Пліній, Старший одностайно стверджують, що бували, бачили, зустрічали в землях, де в чоловіків на плечах собачі голови з потужними щелепами, а замість голосу собачий гавкіт. І не відують вони славної іменем мови інших смертних, казав про них Симій Родоський. Про песи головців ходила в слава безстрашних воїнів. Вони знали, як користуватися зброєю, інструментами, а також носили одяг, що свідчило про наявність сорому. Це, своєю чергою, дало підстави середньовічним християнським теологам прираховувати пасиголовців до істот, що мають душу. Дивовижно, що сцени боїв із кінокефалами мають таку популярність у середньовічній мініатюрі. Так, існують зображення винищення пасиголовців індійськими воїнами. Зображено їх і на перських мініатюрах. Про битви з кінокефалами пишуть китайські хронографи. Не забувають згадати про собачий народ і тибетські джерела. Що вже казати про Олександра Македонського? На одному індійському зображенні можна побачити полководця в розпалі битви з песиголовцями. За середньовіччя про песиголовців писали такі гідні довіри мужі, як Августин Блажений, францисканський монах, Лано Карпіні, Ісідор Севільський, єпископ Севільї, який за свої енциклопедичні знання в наші дні вважається захисником інтернету, писав про кінокефалів у своїй християнській енциклопедії етимології. Врешті, оминаючи багатьох інших авторитетних свідків, згадаємо Копський, Апокрифічні діяння святого Варфоломія, де Спаситель, відправляючи апостолів в країну Хазаріїв, сказав «Надішлю вам чоловіка з землі пасиголовців, що в нього голова собача, і за його помочі увірують у мене». Щодо місць проживання кінокефалів маємо різні дані. Насамперед їх розміщують на скандинавських землях – китайські, тибетські джерела. Далі згадують про Індію, зокрема її гористі північні частини, нинішні території Пакистану. Також згадуються Лівія, Етіопія, Скітія. Гердот свідчив про плем'я неврів, вовкуляків – що мали звичай на час зимового сонцестояння збиратися разом і колядувати у вовчих шкорах. Не обійшлося без пасиголовців і в Московії, на французькій мапі 16 століття, в області Колмогора, зображено мисливця з рушницею одягнутого у шкури. Замість людської голови у нього. Знову ж таки собача. Скептично налаштовані історики вважають, що середньовічні невігласи відсували землі, де мешкали песиголовці. То далі, що далі, заходили загони колонізаторів. Однак, беручи до уваги те, що песиголовці не знали ні вогнепальної зброї, ні обладунків, за винятком хіба Московії, де, можливо, отримали рушниці в результаті обміну, можна припустити, що паси головців просто витрутили у пустелі, у гори та пустища.